Двома днями по тому, як меч Юрів таким несподіваним чином опинився в його дісниці, Гатило скликав своїх ративодів і оголосив їм, що вранці вирушають у путь. Серед князів та боляр запанувало радісне пожвавлення. Нарешті Гатило відмовився від незрозумілої впертості. Все воїнство знало про меч, бо такої новини до княжої полотки не припнеш навіть за найбільшого бажання. Отже, попереду стольниця городів стольних, і кожен уже бачив себе в Римі, і кожен мріяв про нього, і нетерпляче виглядав того далекого ранку, до якого були ще цілий вечір і ціла ніч. Тоді Гатило звалів покликати собі високого сла римського, і несподівано для всіх сказав Левові першому. Я йду на Русь, усп'ять! То було страшенною несподіванкою не тільки для русичів, а й для папи Лева, і він не міг навіть слова мовити на таку заяву. Лише стояв і кліпав старечими очима. «Бич Божий оминає Вавилон», – сказав Гатило. «Я не хочу брати його. Я не зрину до основ хороми ваші, і лінгваріуми, і марморяні пам'яті цісарям вашим, і відунам, і ративодам. Хай це чинять інші». Рим-город має доволі ворогів, і ти, Соле, сам відаєш, хто то є. Вони суть брали вже вас, а я не піду. Але стережіться мене!» Голос його здійняв всю гору, і аж наче полотка вишата нахитнулась. «Речу, стережіться! В моїй дісниці тепер лежить меч Юра-Всепобідника, якого ви кличете Ареєм. Пильнуйте, бо я знову можу вернутися усп'ять!» І тоді не буде Вавілонові спасу від мечатого. Де ступить нога коня мойого, там трава не рости Гатило вийшов з намету сам, а в наметі ще довго панувала тиша. Сонце схилилося над верхами Альпів, порослими буком і полудневими борами. На лівому ложі Великокняжої полотки сидів княжич Юрко. Син сьогодні вперше сів, і то було добрим знаком і поліч бою. Гатило підійшов до Юрка і ласкаво ляснув його по заружевілій щоці, тоді зробив п'ять кроків і стомлено ліг на свою постелю. Навкруги гуманів табір, а тут, поблизу, люди розмовляли пошепки. Новина приголомшила всіх. Богдан, уявивши собі вираз облич їхніх, усміхнувся, і важкий сон так і здолав його з тим усміхом. Княже! «Та, княже, ж, речу. Гатило ледве розплющив обважні ліповіки. В наметі було поночі, та він таки впізнав старого кравчого князя Годоя. «Що є стало?» «Ось вийди!» Гатило здивовано підвівся. Годой не хотів казати чогось такого, що бентежило його, і великий князь Київський скосував на хворого сина. Той, певно, не спав. Уже на дворі Годой пошубки звірився. «Жона!» Яка? Ота латинка. Сидить у вишатаній полотці. Речу їй, князь почиває, але вона й не слухається. Богдан Гатило, стинувши плечима, подався туди, де чорнів гострий верх вишатаної полотки. Там світилося двоє горілець, на м'якому ложі сиділа римлянка, імператорова сестра Юста Грата Гонорія. Гатило вперше почув про доньку західного римського імператора, нині вже не більше, як Констанція, давно, ще коли князь Годой ходив слом до Теодосія, а без вуси хрисафій намовляв київського сла отруїти свого володаря. Юста Грата Гонорія з малку жила в царі городі Костянтинополі разом із братом, а коли брат Волінням Пульхерії сів на стіл у Римі, то забрав із собою й сестру Юсту. Та стіл римський вельми хиткий, і щоб усидіти на ньому, треба мати неабияку спритність, а Юста росла й гарнішала з кожним літом. Коли їй виповнилося 16, імператорів-двірець на палатині став скописьком жонехів. Чи мала собі Юста любого між них, те Валентиняна зовсім не обходило, в родині імператорів злюб справа інша. Та кожен, кому дісталася б рука доньки імператора Констанція і рідної сестри імператора Валентиняна Третього, став би в Римі другою людиною, а друга людина завжди має хід стати першою. Звичайно, все було в волі Валентиняновій, і він міг би старано добрати може, своїй сестрі. Недолугих і геть дурненьких патрицій у Римі жило багато, навіть серед громадян найвищого титулу. Таких суперників молодий імператор не боявся але де гарантія, що Юста не народить йому небожат можеської плоті? А діти ростуть вельми швидко. Та хіба ж не бувало, що й немовлят саджено на стіл? Скільки завгодно, і усьому сам Валентиніан був уже свідком, коли в Костянтинополі став імператором його двоюрідний брат Теодосій ІІ, який тоді ще ледве спинався на ніжки, а на золотий стіл його підсаджувала лисиця Пульхерія. Так минали місяці й літа. Валентиніан усяко зволікав із сестріним заміжжям, але привид ще не народженого небожа суперника дедалін наполегливіше переслідував його і всю ніч. Вбити сестру Валентиніан не міг. Він любив її. По-своєму, але любив. Їх зблизило важке спільне дитинство. І Валентиніан одважився на інше. Коли Юсті сповнилося двадцять, вона раптом зачинилася до всього світу в своєму хоромі. Для Рима то було громовицею з ясного неба. І Юста Грата Гонорія дала обітницю дівства? Та палка й жагуча Юста, в яку молоді патриції залюблювалися з одного погляду, Юста, з якої аж проминилася любов. Але імператорова сестра сама заявила про свою обітницю, і лише Валентиніан знав, як йому пощастило цього домогтись. Так минуло три літа, і Рим почав забувати про Юсту, та в літо четверте вона зненацька втекла. Втекла, бо жила в хоромі вільно і мала достатньо срібла і золота. Її впіймали дуже швидко, не встигла дістатися й Сіцілії. Тоді брат просто замкнув Юсту. Відтепер вона замашкала в хоромі з десятьма євнухами і не могла виходити за поріг, бо й порогів не було. Валентиніан оточив її хором високими мурами і поставив неприступну сторожу з євнухів Ефіопів. І знову потяглися літа за літами, і усі спроби юсти грати Гонорії вирватися на волю лишались марними. Гатило знав про долю сестри західнього імператора. Він мусив знати все про всіх значних володарів. Минулого ж літа до городу Києвого прибився гонець. Він мав лише двох супровідників і жодної учти, але назвався слом від Риму. Гатило наказав котромусь незначному Боляринові прийняти його, та Сол, без вуси Євнух, домагався до гунського імператора і передав йому важкий золотий перстень із дванадцятьма камінцями-кривавцями. То була печатка Валентинянової сестри. Словами ж Євнух переказав таке. Світла царівна Юстаграта Гонорія зле тобі сей перстень і свою мольбу визволити її і узяти собі жоною. А віно вона принесе тобі добре, всю провінцію Галію вкупі з готами аквітанськими і усіма язиками, що в Галії сидять віддавен і віднедавен. Перстень Богдан гатило лишив, але слова жодного не волів переказувати Велентиніановій сестрі. Тепер же вона сама прийшла до нього і сиділа в його полотці і розгублено зорила на нього. «Яку маєш надобу?» – непривітно спитав Гатило, і царівна встала. Вона з твердим латинським виголосом проказала грецькою мовою, бо грецькою звернувся до неї він. «Прийшла м до тебе». «Виджу. пощо? що?» на мені». Атилус ще не встиг до пуття стрясти з себе лишки важкого сну і тільки хмикнув, стоячи в отворі входу. Та вона чекала відповіді, і князь мусив щось відповісти. Він сказав перше ліпше, що спало йому на думку, і то були слова давно колись читаної грецької книги, званої «Святим письмом». «Есфір стала жоною цісаря Артаксеркса, щоб порятувати Мордохая?» Юста заворушилася, і він докинув. Пощо віддаєш себе в жертву? Артаксеркс повертає меч свій у другий бік. Чи не відаєш того? Чого? Я не піду на Рим, діво. Марно прийшла єси, Артаксерксові не потрібна жертва Вона говорила схвильовано, але твердо. Певно, давно вже обдумала те, що казала. Поведи мене в город свій. Маю жону собі, і не їдну. Дарма. Але ж ти єси християнка. Дарма. Заженися на мені. Я давно тебе думаю. Слала м тобі й перстень, і серце дарувала. Перстень? Гатило навіть не віддав, де той перстень зараз. То Валентиніано простив тебе, дав тобі волю? Очі в'юсти спалахнули хижим чорним блиском, і Гатило подивувався. Невже можна так ненавидіти рідного родака? Їй же від згадки про брата, мов, заціпило, і вона лише руку підняла. Рука випруснула з просторої одежини, і Богдан тільки тепер помітив, якась діва гарна і випещена. — Ти втеклась від нього? Юста Грата Гонорія проказала. — Коли рим облягають варвари, він відпускає своїх робів на волю. Гатило приступив до неї ближче і спробував побачити в очах, що вона думає. Вічі тепер дивилися просто, великі і виразисті, і раптове почуття заполонило його, і він ледве стримався, щоб не торкнутися цієї діви руками. Зіниці в неї аж горіли, і він одвів погляду бік. Юста підійшла ближче і заговорила, повільно добираючи важкі грецькі слова. «Тоді прислала до тебе євнаха свого» а тепер папу Леона, і трік, єси папі, що Рим хоче відкупитись від тебе. Тепер ти вертаєшся всп'ять від Рима, і Есфір може спокійно сидіти вдома. Але я м прийшла сама. доброхіть. Про тебе піють пісні в Римі, що єси звір і душогуб, що поруйнував єси многі городи римські і грецькі, і скрізь, де минаєш, палахкотять вогні». Гатило слухав і думав, що цісарівна каже не те, бо він і руйнував, і палив, і вбивав лише там, де палили і розпинали на хрестах його воїв і його людей. Так вимагає покон руський, зуб за зуб, і око завиняти ворогом око. Та стояв і слухав, і дивився кудись у бік, де від липневого вітру тихо ворушилося сукно полотки. «Тепер яму виділа тебе, і почула мови твоєї, і можів твоїх у виділам, і...» Вона запнулася і спробувала заглянути Гатилові в обличчя. Князь подивився на Юсту. Римлянка майже крикнула. «Якщо жона приходить до твоєї полотки сама, мусиш бути можем, а чи боїшся мене? Я віддаю, греки мали жадання зутруїти тебе. Мислиш, і я також? боїшся. Візьми мене, повези з собою, а там як хочеш». Я собі мислила, що яси схожий на Могулуса, Монгола, бо так усі речуть у Римі про тебе. Вона млосно засміялась. Але тепер сама му виділа. Боїсься? Буду жоною, робою, наліжницею, чим хочеш. Не вертай мене всп'ять. сп'ять. Не вертай. Гатило від часу заратіння з Римом і Готами не знав ані жодної жони, бо то теж був покон землі руської й раті руської, і тепер таки боявся, та не її, а себе, і зробив останні зусилля, щоб не торкнутися сієї жони. Він відступив крок до виходу, але цісарівна, теж утративши рештки волі, підбігла і пригорнула його за всіма вітрами печену шию. Гатила всього сповили тонкі пахощі її молодого, натертого східними оліями тіла, і узяло йому розум. І тільки в останню мить він люто схопив її в обійми, і кинув на м'яке шовкове ложе, і вибіг з полотки, мов утікаючи від самої чуми.